Du lytter til Radio 24-7. Den originale Dallradio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Det er mandag klokken er 13.05, og dagens nyheder før det. Ghetto Fitness er vel overstået. Og det betyder selvfølgelig, at det er tid til Danmarks eneste holdningsborgerne mediemagasin. Ved den ene mikrofon står jeg, Henrik Fortrup, og ved den anden, som altid, Mikkel Andersen. Det gør jeg nemlig. Fredag løb radiobranchens årlige prisuddeling, Priradio, af stablen. Både Danmarks Radio og Radio 24 der der begge offentligt finansieret, fik forventet overragt en lang række priser fra juryen. Men for 15 år i træk, så modtog Radio Novas morgenprogram, Gonova, lytterprisen for bedste program, Ekstrabladets gyldne mikrofon. Men hvis man skal tro, det er... Så er det at lave ungdomsorienteret og radio jo en ganske særlig og svær public service-disciplin. Så hvordan kan det nu være, at nogen uden for statsradiofonien er mere populære? Vi har værterne fra Gonova i studiet om et øjeblik. Jorden er flad, og jeg vil skyde flygtninge. Sådan starter en folketingskandidat for Liberal Alliance et debatindlæg, hvor han argumenterer for, at det er næsten umuligt at få ørende i et mediebillede, der konsekvent søger efter det ekstreme og det absurde. Tirsdag slår Folketinget dørene op for endnu en samling, og det bliver med sikkerhed et valgår. Vi får besøg af en kampagnechef og en politiker, og spørger dem, hvad deres partier planlægger, og hvordan den kommende valgkamp kommer til at adskille sig fra den forrige slagsen. Og til allersidst, der har vi en forsker fra Roskilde Universitet igennem, der kan fortælle, at fake news, altså falske nyheder, måske slet ikke er så udbredt i danske medier, som nogen gerne vil have os til at tro. Du lytter til Radio 247. Morgen efter morgen sidder de der gonova-værterne. Ganske upåagtet af medieestablishment, men til syneladende elsket af danskerne. I fredags lykkedes det for femte gang programmets værter, og det er Dennis Ravn, mig, et Vingsø og sine krav at trække den gyldne mikrofon hjem. Og til morgen lød det sådan her i programmet. Det tror jeg nok, vi skal. God mandagmorgen. Velkommen til Europa. Klokken er 6 minutter over 6. Det er den 1. oktober. Ja. Så er vi i gang med det. Så er vi en måned inde i efteråret. Og er det ikke skønt? Jeg havde lys tændt i går over alt muligt. Ej, jeg kan stribe lys og så over. Det er Men så dejligt. Hvorfor er går som gæst om Skal vi ikke lige sige tusind tak for stemmerne og tekster på Det giver det også tusind yeah. tak. Så lad os klappe vores yeah. ja. det var stort. Og det var jo jer tre, som øh, vi kunne høre her til morgen. Øh, Dennis Ravn, mig, Britt Vingsø og Signe Kravb. Øh, Tillykke med dig og velkommen til. Ja, tak, tak, tak. Mange tak. Ja, det er jo altså en hedder, hvor det er lytterne, som har bestemt, at I nu for femte gang skulle have den gyldne mikrofon. Er der sådan ligesom en selvstændig øh, pointe eller hæder forbundet med det? Det er da helt sikkert, altså, fordi det betyder rigtig, rigtig meget for os. Også det der med at man stopper væk og ringer for mit vedkommende klokken 04.04. 04. Og øh, hvis der ikke var nogen i den anden ende, udover denne så meget som ligesom trak mod sengen, som der siger her lytterne, så ved jeg ikke, om man har gjort det, fordi det er da lidt hårdt nogle gange. Og så kan man jo sige, at øh, i og med, at vi også har en kommersiel radiostation, så er det jo også relativt vigtigt, at vi har en connection med vores øh, lytter, og de ligesom bakker op omkring det, vi laver. Øhm, og det viser det jo så også, at, at vi har, øh, i modsætning til licensfinansierede medier, så behøver, så behøver vi rent faktisk at være populære hos lytterne. Um, så det gør vi jo også en dyd ud af, hva, at det hva, være. Hvad er det for nogle lytter, I har, Maja Britt? Jamen, jeg tror, vi har, vi har, jo alt, vi har lige fra, fra børn til, til ældre kvinder på, hmm. på 70+, plus som ringer ind og roser os for vores lette tilgang til æh, små og store issues, der er i livet, fordi det er jo dem, vi tager op. Altså, vi er ikke... Sige, vi er ikke så skide højpandet øh, i, i Gonova. Vi taler om øh, mænd, der går med sokker i sandalerne, men vi taler også om, øh, om Kim Larsen, som desværre gik bort i går. Og, altså vi, vi, jeg synes, vi fagner det hele, og det gør også, at man fagner flere. Nu, nu antyder jeg lidt i min introduktion, at øh, ja, der er masser af lytter, og de kan godt lide, ja, men hvis man sådan prøver at kigge lidt på det, vi så har valgt at kalde medieestablishment, mm -hmm. så er I jo ikke sådan noget særligt øh, velkendt øh, fænomen. Hvad er det, I gør, som egentlig efterlader medieestablishment sådan rimelig ligegyldig, men som gør, lytterne sådan set meget godt kan lide det? Ja, altså til at starte med, så, øhm, så tror jeg, vi spekulerer ikke særlig meget over det der medieestablishment. Altså det er ikke, vi stiller os ikke op på den råde løber. Vi, øh, vi forsøger ikke at få øh, taletid i de, at det, i de rigtige steder, for at skulle positionere os selv, og i forhold til politikere, eller meningsstandere, eller, eller hvad ved jeg. Altså det, det handler om, at vi er nogen, som gerne vil øh, forsøge at inspirere en masse mennesker til at have en god start på, øh, på dagen, lave noget fællesskab, øh, og det behøver i virkeligheden ikke at være så, så dybt eller så svært, men det, det er heller ikke ensbetydende, men det er altid overfladisk eller ligegyldigt. Øh, det, kan, det kan være det hele, men det er i et godt selskab, øh, så det det, vi arbejder på. Er vi ikke også bare sådan nogle helt almindelige øh, typer? Altså, øh, altså fuldstændig almindelige, som, som måske bare er gode til at beskrive vores hverdag. Og helt almindelige typer, de er, altså, det er bare ikke så fedt, hvis man øh, skal prøve at være lidt øh, det? Ja, media. vi går ikke smart klædt. Nej, øh, I I kig vi, vi kig vi også. ikke præcis. Kig på os. Hvad snakker du om? <laughs> <laughs> vi, har ikke, øh, altså, vi, vi laver ikke eksotiske, vanvittige ting og sådan noget. Det er ikke ligesom det, der er, er driverne. Det her. Jeg tror, det er genkendelsen øh, fra dem, der lytter. De kan spejle sig i det for langt de fleste mennesker, og givetvis også de fleste, der er ret 27 er ret almindelig, ret mm. kedelige, og har nogle helt almindelige dagligdags ting, som de går og tumler med, det kan være alt lige fra alvorlige sygdomme til øh, børnefødselsdagen i, i morgen, eller at øh, en bliver drillet i skolen, eller hvad det måtte være, og der er vi bare alle sammen, uanset om at du er højt på strå, eller du er lidt længere nede af skalaen. Og det, det tror jeg bare, vi ikke er, eller det ved jeg, det det, det vi ikke er bange for, ligesom som og så sige, jamen, der er sgu bare mest hverdag. Uh, lad os hylde den hverdag og den virkelig de fleste deres lever af. Jeg tror, at hvis man skal sammenligne lidt med noget, alle ind i, så det her med at gå i byen, så er der dem, der går på værtshus og raffler og går og sætter, putter en 5 af jukeboksen, og sætter et uh, Susan Himmelblå nummer på, og så er der dem, der står på en eller anden loungebar, gerne vil ses. Vi er dem, der rafler. Okay. Så, så, altså, så, så, jeg ved det nu, vi har stået lige og kigget på, på, på de største lytterkan eller kanaler i, radiokanaler i Danmark, og der kan jeg jo se, at NOVA ligger på en femte plads, men Radio 24 kommer faktisk først ned på, på en syvende plads, og I er klart den største af alle de kommercielle stationer i Danmark. Mm. Så er rådet, altså, øhm, skal vi gå grimmere og klædt? Jeg ved ikke, har I kamera på? Ja, da, da. Jeg synes, at ja, altså, jeg har aldrig nogen, der har beskudt mig for at gå bænklædt, så det vil jeg gerne understrege. Ja, Mikkel Andersen har aldrig været ikon på Dansk Herremoderåd. Det er, det er ikke en pris, jeg er blevet nomineret, så det er helt sikkert. Nej. Jeg, tror, jeg tror, det handler om, at hvis man, hvis man kan omsætte det til ord, så skal man ikke være bange for at gå grimklædt. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det her med, at man ikke hele tiden skal være så, øh, så korrekt. Og man må sgu gerne tage et bestrivede bukser, en blomster og bluse og en hat på. Og det er jo lidt det, vi er med ord. Øh, hvor andre måske er meget strømlignede, og gør de rigtige ting, og, og go with the flow, og gør det, alle de andre gør, hvor jeg tror, vi går måske lidt mod strøm, og er ikke bange for, at der skal stå nogle, nogle elitære øh, folk og sige, ah, det er jo også bare gunova jo, altså. Mm. Øh, det tror jeg ikke, vi er bange for. Vi er ikke bange for, hvad... vi bliver af en lytter kaldt folkelige. Mm. Og det kunne jeg egentlig meget godt lide, altså, at man ikke er så højtragende, at man bare er dem, som de andre godt gider at, at rafle med. Det lyder jo nærmest, som om det er sådan en, en public service opgave, vi løfter der. I noget af det kan man i virkeligheden godt sige, fordi jeg synes, at det er... Øhm, når, når man kigger på, på medielandskabet lige nu, så er mange af de stationer, som har nyheder, de fokuserer også rigtig meget på de ting, som er sådan på de store linjer, og mange af dem er meget dramatiske, øh, også med, med store øh, overskrifter og død og ødelæggelse og den slags. Øh, at jeg, de fleste mennesker har bare ikke brug for at skulle kapere så meget øh, på en gang. Uh, nogle gange har man også brug for især, uh, når, når man tænker på, hvor mange der transporterer sig ensomt i bilen til og fra arbejde ved eneste dag. Man har bare brug for nogen, man også skal være fælles uh, uh, om et eller andet med. Fælles som noget, der er godt, som noget, man kan glæde sig over. Øhm, og, og det synes jeg skulle i er nærmest en public service-opgave. Spørgsmålet, om man så skulle lave det på den måde, som vi gør, men altså, det synes jeg også, man løfter nogle steder at lave folkelige ting, som man, man kan være fælles om, men jeg synes ikke nødvendigvis, at man har været øhm, lige god til at gøre det, fordi det, som det er jo ikke fint at lave noget, som bare, i anfølgelstegn, er underholdende, og, og vi har besluttet os for at vi startede i at det skulle sgu okay, at ting bare er underholdende. Øh, der er så mange andre, der laver noget, øh, jer ja, blandt andet, som laver ting, som er meningsdannende, meningsskabende der er jo ingen grund til, at vi får ikke kastet 90 millioner efter os til at lave det. Vi skal tjene penge selv, så vi skal finde ud af, hvad er vores mission i hele det her. Men vi har jo haft utrolig mange repræsentanter for Danmarks Radio inde i det her program i, igennem tidens løb, og der får man jo lidt karikeret, som jeg måske også var inde på i oplægget, tit her, det her indtryk af et særligt p der har man det om at det at lave sådan øh, hvad kan man sige, øh, radio, der er rettet til unge, men altså også musikradio. Det er en sådan særlig svær disciplin, som p løfter på en eller anden helt unik måde. Og der døde Dennis, ved jeg, været sådan lidt ude med riven efter det. Kan du prøve at uddybe, hvad der er, din kritik var i den her scene? Jamen altså, min kritik går i virkeligheden på, at når man har en, en pris, øh, som skal hædre et populært program i Danmark, øh, som ikke er blevet et mikrofon, så undrer det mig, at en radiostation, der skal være fyrtårnet i dansk radio, øh, ikke er nomineret, øh, og faktisk i flere år ikke rigtig har været sådan til stede med, med skarpe programmer, som, øh, ja, som, som ligesom er en del af grundlaget for stationen. Og tidligere har de haft masser af, af programmer, som nu ved at masser af monopoler er flyttet til P4. De har haft Monte Carlo, de har haft fra alle, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder de, Anders? Øh, de sorte spejder. De sorte, sorte spejder. Øh, de har i en lang, lang overrække haft et sindssygt stærkt program i morgen på 3 øh, hvor de så lavede nogle ændringer og faktisk nogenlunde samtidig med, at vi startede Gonova, Øhm, og det er som om, at de har bare aldrig rigtigt det er ikke kommet på fod igen øhm, Men er det... Det, er det P3, I sammenligner jeg med Holder I jer op imod, eller hvad? Eller er det altså, P4, ja. eller hvad er, hvad er sådan det, det spejl, I gerne vil, vil have? Ja, altså, det er, øhm, Amen, det det er, er jo Det er jo P3 ja, øhm, det er P3 Som er, er den gruppe, vi går efter ja. men, øhm, men, men der er en ting, der slår mig øh, nu, nu er jeg ikke sådan nogen fast øh, lytter Hverken af jeres udmærket program eller af P3 Men når jeg, det vil jeg gerne indrømme Uforvarende kommer til at slå ind på P3 så har jeg ofte den der oplevelse af, at jeg er kommet med til en fest, jeg ikke er inviteret med til. Mm. Jeg står der bare, men jeg er ikke inviteret med. Det er deres fest. Ja. Øhm, nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for rosende, men den følelse har jeg ikke, når jeg lytter til NOVA. Du bliver ikke passe på, du må gerne være roset. Ja, men, men, men det det, det strider ja. lidt imod mit, mit, mit, mit ryg og ja. men, men det synes jeg faktisk, I undgår. Ja, men det Det gør her det også. med, at det bliver en lukket fest. Ja, men det sætter vi jo en ære i. Netop af det her også, øh, hvis vi taler til en lytter, så siger vi jo aldrig, øh, jeg lytter". Så siger vi, vi vil rigtig gerne have, at du ringer ind. Øh, vi, vi taler duform du-form, og vi... vi når vi taler med lyttere, så går vi meget ud af at finde ud af, hvad hedder lytteren, hvor kommer lytteren fra, så vi også får, får, får hele landet på, på, på landkortet, eller alle byer på landkortet, i, i, i så bred en grad vi overhovedet kan. Men jeg tror, at Lytterne Arh. føler sig også trygge, så. Altså, de har lært efterhånden, at vi gør dem ikke noget. Vi, vi er ikke kunne farlig. aldrig finde på at gøre grin med dem, medmindre, altså, Ej, jo, det, det, er sådan lidt, sige, det, det gør det, det vi også. Man Men også. på den søde måde, man må gerne ja. grine lidt, lidt, altså. Men vi har jo også det her ord, det plejer jeg altid at grine meget af, når vi bruger ordet folk. Ja. Øh, og det, det, det stikker mig sådan inde i hjernen, når jeg siger det selv, for jeg synes simpelthen, at det der er virkelig at holde andre mennesker, så vi går op og ned af til daglig, uden sådan en totalt strak dams, man ikke rigtig helt vil røre ved det og sådan noget. Det samme med nyheder. Jeg laver jo nyhederne øh, på, på Iconova, og jeg bruger meget sådan at Jeg skal ikke bruge ordet folk. Det er det er mig, og dig, og du, og jeg. Så hvis man bruger ordet folk i Danmark, så altså er det sådan lidt... Så kunne de så godt lade være. Fordi, at, så, hvem er det så? Altså, det er jo en del af os, ikke? Mange af værterne på p de har rigtig mange dygtige værter. Jeg vil sige, jeg synes faktisk ikke, det er deres værter, der er et problem. Sådan så er det måske er det mere et ledelsesproblem, at de har haft en rodet radiostation i nogle år. Og det håber jeg da på, at de får at det op i, i virkeligheden. Men... Det er jo også, altså, hvad er det, man lærer? Der er noget radiotekniskt, man skal lære. Mange af dem, de har lige for tiden, er rigtig nye, og de skal jo også ligesom i gang. Sina altså, har sendt radio i mange år. Jeg startede det, som 11-årig i 87, har altid været i den kommercielle verden. Mig, der har lavet tv før og har sendt morgenradio i ja, snart otte år. Mm. Så det er jo også en masse erfaring, der ligesom gør, at man kan holde det til en åben fest, i stedet for en lukket fest, og man forstår, hvad er det hvad er det for nogle mennesker, man taler til. Og et af problemerne er vel også, hvis man har en radiostation, der er så bred, som man forsøger at fange alle mulige. Øh, så virker det måske som lukket fest for, for dem, der er uden for målgruppen. Og der er jeg sgu ked af at sige det, øh, Kvartum, men jeg tror, du er lidt uden for Betreds <laughs> så det er måske derfor. Jo, jo, jo, jo. Men, men er jeg også uden for jer? Ja, ja nej, nej, nej, det er det ikke, fordi jeg synes ikke, man skal være aldersfixeret øh, på den måde. Øh, og der er også sket et skred inden for de sidste... Øh, mange år med, hvordan folk opfatter sig selv, altså hvordan danskerne opfatter sig selv. Selvom man er 50 år, så behøver man jo ikke at være som 50 år var dengang jeg var, altså for 20 år siden for eksempel. Så der, har man jo ikke, der er man jo ikke med i, hvad sker der i samfundet, hvad er det for nogle ting, man går op i, man går stadig til koncerter, eller i biografen, eller ser en fed, ser på Netflix, eller orienterer sig omkring politik, eller hvad det måtte være, så man er ikke har stået af, og det var man måske for 20 år siden, og, og det forsøger vi meget at holde fast i, at vi kan godt være noget for både nogen på 20 år, og nogen på 50 år. Så nogen som du og jeg kan godt gå med hættet, tror jeg, nu. Det er det, det siger. siger. Ja, de, ja. ja, <laughs> ja i virkeligheden. Altså, man, man, skal man er ikke længere flov over, at man, at, at man er 50, for eksempel. Øhm, og man kan sagtens være en del af den fest. Jeg vil gerne, jeg synes, næste næste uge, så skal vi have webcam på det her program, Henrik, og så glæder jeg mig til at se dig i hættet, tror jeg. Men jeg kan huske, Danmarks Radio lavede på det her tidspunkt sådan en segmentering, hvor de ligesom personificerede deres lyttere. De havde Tove, tror jeg hun var. Hun var 43 Sosu-assistent, boede i Trekantsområdet. Noget i den stil. Har I sådan en tilsvarende, en eller anden måde at indkredse jeres kærtelyttere på? Det har vi haft øh, for, for mange år siden, mm. øh, i virkeligheden. Øh, og det, det, hun bodde bare i Aarhus. Gjorde hun det? Ja, det er, ja, hun boede hun. Nej, hun boede i Aarhus. Pia. Hun boede i det... Aarhus, og hun var sælger for TDC. Ja, men... Jeg kommer fra Aarhus, jeg har arbejdet fra TDC i tre det er, du, jeg år, så jeg burde... Det jeg burde... Ja, men, det. Men, men jeg tror ikke på, at den øh, person findes. Jeg tror, det er nogle helt andre ting, som, som gør sig gældende, hvis man skal føle sig som en del af et, et fællesskab. Det er nemt at blive en del af et fællesskab. Det kan vi også se på Facebook. du går nemt at finde ting, der, der interesserer dig, nu end man kunne for... Altså før, sociale medier og sådan noget. Vi er også bare... Altså, vi er nogen, der gerne vil være fælles om det der med, at man skal have en god oplevelse, man må gerne have noget at grine af, uh, man måske også gerne få noget at, at græde over en gang imellem. For en så taler vi også om noget, som er så sørgeligt folk, både også i studiet eller, eller lytterne, der ringer ind, de fælder en tårer, uh, og vi kan røre folk på forskellige måder. Så det er sådan følelser mere, end det er alt muligt andet. Uh, og så uh, inklusion i virkeligheden, for der findes mange mennesker, som... Uh, som har en kæmpe kontaktflade, men ikke har nogen venner eller meget ensomme, og der kan vi også være en, en form for venner. Det prøver vi på i hvert fald, og det lykkes jo meget godt. Men og nu får jeg lige uh, dagens kritiske spørgsmål. Dem har der ikke været for mange af i dagens interview. Nu kommer ja, vi der lige... sad og ventede. Nu, nu kommer du lige. Altså, I bliver jo ældre. Altså, frygter, ja, I, frygter, I, frygter I ikke, at jeres, jeres lytter bliver ældre med jer, og I simpelthen mister øh, de unge lytter? Jo. jo. Det kan sagtens ske. Uh, nu er der lige blevet en stol uh, ledig uh, ved os, fordi at, uh, at før jeg nævnte P3, de uh, har gafflet en af vores unge islet. Uh, som var blevet gammel også, Så må lidt ja. gammel også. <laughs> uh, så det vil sige, at uh, vi bliver ikke yngre, og det kan vi ikke. Så måske er der måske ske en udskiftning, måske går vi, går vi sur i eller et eller andet, men man kan jo også få nogle yngre ind. Der er ikke nogen at sige, at vi kun må være også tre. Vi kan også være fire i studiet eller fem. Uh, så vi kan sagtens finde nogle unge, der kan repræsentere de, de unge lyttere hvis det hvis det er det, vi føler, og ligesom er, er meningen og planen. Men jeg tror nu stadigvæk godt, at vi kan sige ting, som 20- eller 30-årige år er relaterer sig til, selvom man er. Vi er ikke lige begyndt at tale om endnu? Nej. Mm -mm. Mm. Men smart. Dennis havn, Meibor i og sine krav, endnu en gang, stort tillykke med, med hederen. Tak. 5 i træk. Skal I have taget den for sjette gang, i år? Jeg har heldet helt yes. år til <laughs> ja. nu ikke. Jeg synes, reaktionen i salen, yeah. den begynder at blive sådan ja, lidt her, ja. når vi får den ja. så måske, man også bare skal sige, at det, det var også rigtig flot. Og, så, uh... Og nu er det også til, at vi kan få en væring. Jo. Ja. Det behøver vi ikke det mere. Nej. Nej. Tusind tak fordi I kiggede forbi. Tak. Du lytter til Radio 247. Nå Henrik, vi har forsøgt at få øh, den gode Henrik Sass Larsen fra Socialdemokraterne i øh, studiet igennem rigtig mange øh, udsendelser, men øh, han har jo altid øh, undslået sig, og han har jo tidligere også udmeldt, at han, øh, så vidt jeg husker, han. kun deltog i et enkelt interview engang i kvartalet. Han stiller Nå. ikke op til hvad som helst den gode sag. Han øh, græver særligt udvalgte værter. Remmer Bo Christensen, ved vi. Og nu har han jo så fået sig en øh, ny makker, nemlig Søren Pind. Og sammen med ham skal han have et øh, magasin på, på TV2 News. Og jeg må da for egen regning sige, jeg synes sådan det er meget godt tænkt af øh, TV2 News, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at både Pind og, og Henrik Særs Larsen har et eller andet appeal, øh, og skal nok få sagt nogle ting, der, der gør, vil gøre de der udsendelser underholdende. Men jeg kan ikke være med at tænke på, at det, det er alligevel et, et lidt, måske, aparte signal fra TV2 at sende, at manden, der har gjort en dyd ud af, ikke at ville træde, optræde i medierne, som nærmest øh, håner medierne, fordi de formaster sig til at stille kritiske spørgsmål. Han får nu på et sølvfad leveret et, øh, et program i øh, et tonangivende øh, i Danmark, TV2, TV2 News, hvor han kan tale øh, udmodsat, i hvert fald udmodsat, af journalister. Jeg ved godt, at Søren Pind, Pind er der, men lur mig om ikke Pinden og SAS hurtigt kan blive enige om, at... Øh, jeg så tror men det er ikke Sådan nogle typer som dig og mig er noget, som, som katten har slæbt ind. Ja, og det skal vi... de være så velkomne til at sige, det er slet ikke det. Men, men, men det kunne have været kønt, hvis Henrik Sass, nu må Søren Pind jo gøre, hvad han vil, fordi han er ude af politik, men det kunne jo være kønt, synes jeg, hvis, øh, hvis Henrik Sass ikke bare stillede op i trygge omgivelser, hvor det er ham selv, der øh, definerer spillereglerne. Man kunne vel godt mistænke, at det, at han netop stillet op i trygge omgivelser, hvor der ikke var noget kvalificeret journalistisk modspark, havde været en del af motivationen for netop at deltage i det her format. Du lytter til Radio 24.07. Jorden er flad, og jeg vil skyde flygtninge. Sådan indleder Liberal Alliances folketingskandidat, Sten Holm Iversen, et debatindlæg på WebAvisen Det offentlige. Sten Holm Iversen, øh, hvorfor er du ude efter flygtninge og vil skyde dem? <laughs> Jamen det er jeg heller ikke. Det skriver jeg, du for Det skriver jeg, og det gør jeg helt bevidst, fordi jeg ved, at det vil fange jeres opmærksomhed, og det lykkes så men, men, men det her er jo selvfølgelig, og det antyder vi også i vores introduktion til her, det er selvfølgelig dit forsøg på at bryde igennem den der medielydmur, som du synes, det for politikere, altså nogen som dig, kandidater, er alt for vanskeligt øh, at bryde igennem. Det er det, det handler om, ikke sandt? Det er lige præcis det, det handler om, Han. Men hør så her. Nu er du på direkte, landstækkende radioudsendelse. Der er masser af lyttere derude. Stenholm Iversen, hvad vil du i politik? Kom så med det. Jamen, jeg vil hellere tale om, at jeg ved med den offentlige debat med vores demokrati. Og jeg er ualmindelig frustreret over, at vi konsekvent altid leder efter det ekstreme, altid leder efter det mest trabiade, og altid leder efter hårdt i soppen. Jeg anerkender fuldstændig den kritiske presses rolle i at lede efter hårdt i soppen. Men hvis jeg som almindelig borger skulle længe mig tilbage i stolen og betragte mediebilledet, så består Danmark af en fuldstændig kollapset offentlig sektor, der kun leverer dårlige forløb, altså de såkaldte hårde i suppen, og jubeltosser, der påstår, at de vil skyde migranter på Middelhavet, og ved Spaniens grænser og alle de andre ting. Og det er jeg sådan set ualmindeligt træt af, fordi der findes rigtig mange gode demokratiske nye stemmer og spiger i vores demokrati. Men vil vi alene fokusere på det rabiate, det ekstreme og yderpunkterne, ja, så kommer vi aldrig til øre, og vi kommer aldrig til, til orre. Når man give et lille eksempel på det, her, inden du afbryder mig, for det kan jeg godt fornemme, at du lige ved, det er for eksempel i det udgangspunkt, jeg sad i i Kommune, der har vi nu besluttet os til at indføre den gode historie. Og det betyder reelt set, at vi, vi spørger borgerne, har du lyst til, at, at vi går ud med din historie? Det kunne være et godt revalideringsforløb, det kunne være et godt kraftrehabiliteringsforløb, for sandheden er jo, når vi eksempelvis snakker om den offentlige sektor, at den her sektor leverer millioner behandlinger for af behandlinger og forløb hver eneste dag, så faktisk går godt. Men det eneste, vi kan finde på at skrive artikler og debatten ligger om, det er, når det går galt. Og det er utæt nemligt, og det er virkelig en sørgelig tendens, øh, hvor vi nedbryder lige stille tilliden til vores demokrati. Men medierne fungerer på den måde, altså man har en række det, man kalder nyhedskriterier, hvor vi siger aktualitet, sensation og konflikt. Det er blandt de ting, som ligesom gør, at en nyhed, den fungerer. Og der kan man jo sige, at en kræftbehandling er gået godt på et sygehus, er jo heldigvis, det er jo ikke en nyhed. Det er jo ikke noget, som burde komme bag på nogen, og det er jo ikke noget, som på den måde særlig med mange mennesker vil blive, vil blive overrasket over. Det vil jo være lidt som at skrive en nyhed, der hedder, at en mand i en forstad til København var ikke øh, medlem af bandekrigen eller noget i den stil. Jamen, det, der er bare uenighed med dig. jeg tror faktisk for rigtig mange mennesker, at det vil komme som nyhed. Jeg tror også, at det vil komme som nyhed for rigtig mange mennesker, at de fleste af de indvandrere, vi har i vores land, faktisk opfører sig ordentligt og med lovmedholdeligt og gør en indsats for at integrere sig og opfører sig ordentligt. Fordi hvis du kigger på mediebilledet, så er det kun det ekstreme, og det er kun det rabiat, der når ind. Og om det er jeres kriterier, der gør det, eller hvad det er, jeg kan bare se, det er en bred tendens, uanset hvilke medier, uanset hvad man modtager støtte, uanset hvad regional fokus, lokal fokus, så er det hårdt i suppen, og det er det ekstreme, man fokuserer på. Og det synes jeg bare ikke er værdigt. Jeg synes ikke, det er værdigt for vores demokrati. Jeg synes ikke, det er værdigt for vores politiske liv, hverken. Uden for Christiansborg, i byrådssalene, eller i blandt folk. For det får ikke folk til at engagere sig i demokratiet. Det bekræfter nemlig at Det er nogle jubelige idioter, der kun kan fokusere på hårdelser. Men, men Sten Holm du er, du er jo så øh, folketingskandidat for, øh, for Liberale Alliance, og lige om lidt øh, i hvert fald inden for det næste tre kvart år skal vi have et øh, folketingsvalg. Og her lige om lidt i studiet, der har vi en debat med to øh, repræsentanter for det mere etablerede politiske system om, hvordan den her øh, valgkamp vil komme til at forløbe i medierne. Vil, hvordan vil du som Folketingskandidat gribe din egen valgkamp an, eh, i kommende. Den analyse, du lige er kommet med af, af Mediedanmark. Jeg vil ikke gribe langere, jeg har gjort de sidste fire år siden, jeg gik ind i politik. Jeg mener, at ordentlighed og omhu det betyder noget, og redelighed betyder også noget. Og, og det gør også, at jeg bruger rigtig meget tid på at faktatjek, de ting, som jeg, jeg forholder mig til. Jeg bruger rigtig meget tid til også at, at stikke snuden langt ned i den materie, jeg forsøger at danne mig en mening om. Og det vil jeg fortsætte med at bygge min kampagne på, og det taber jeg givetvis også valget på. fordi dem, der bliver valgt, det er dem, der rækker ud, og dem, der kører i de negative, og som jeg kalder det, først i missionen så en far og så, så ender vi, når jeg havde. Og det kan fandme få os op og stå og ned i stemmen på. Men, men altså, altså, ja, overordnet set er det vel politiske opgave på en eller anden måde at løse problemer. Og problemer kræver jo, at du opriger, altså at der ligesom, du, du bekendt deklarerer, at der eksisterer et problem. Og allerede der er du jo ude i at sige noget, der er negativt, og det er vel uomgængeligt Jamen, det er uomgængeligt, men pointen er bare så, hvad det er, der får lov til at styres. Fordi du, du og jeg, vi ved jo godt, at hvis en lortesag kommer på forsiden af et æsterblad, og det siger ikke, at den ikke skal, men så udløser det et også en automatreaktion, og automatreaktionen kan jo så bestå i et samråd og et lovforslag. Og så har vi historien om en servicelov, der fylder 30.000 sider om beskæftigelseslov, der er endnu mere grubt. Altså, så, så, så det, jeg bare indfægter, det er... Den demokratiske debat, vi har i det her land, den er styret af håret i så åben, og det er radikaliseret, og ikke så meget på, hvad, hvor er det, vi gerne vil hen? Hvor er det, vi gerne vil hen med vores velfærdssystem, og hvor er det, vi gerne vil hen med vores samfund? Hvordan skaber vi en bedre sammenhæng? For det er det, jeg prøver, øh, og har prøvet i fire år nu, at, at skabe øden for, øh, og som det fremgår, ikke med det store resultat. Og nu er du så dog kommet i radioen her, så et eller andet har du der opnået, din Holm Men, men, men, men må, må jeg ikke bare lige spørge dig her, her til sidst, for, fordi du jo repræsenterer jo et, et stort nu, nu regeringsparti-liberal alliance. Har du taget den her øh, kritik op med dine egne? Altså har du for eksempel talt med Anders Samuelsen om, at han måske skulle lægge snittet anderledes, når han øh, kommunikerer? Jeg tror, at alle i politik herunder min egen formand er meget bevidste om, hvordan vi kommunikerer. Jeg tror også, at, at man er fandt vist om, i mit eget partis uh, rækker, at jo, jo, selvfølgelig, vi har haft en hård tur i regeringen. Men det er jo sådan set ikke med, at vi har oplevet nogle resultater. Og det er selvfølgelig dem, vi prøver at gå, uh, til valg på at fortælle danskerne, hvad vi reelt sætter opnå, Så kan vi aldrig diskutere stilkaraktererne. Vi er også 136 år yngre end Venstre eksempelvis er. Og hvis jeg kigger på, hvad Venstre har lavet, undskylde det underlige ting og skandaler og fucker jamen så har de nok også deres position men jeg garanterer dig for, at vi er meget bevidste om, hvordan vi kommunikerer, og også hvordan vi forsøger at tviste den positive men, kommunikation. Men det du, det du i virkeligheden taler for, det er, skulle den situation opstå, og man kan jo ikke helt afvise det, at Liberal Alliance kommer i opposition, så bliver det de positive historier, som Liberal Alliance vil slå på, når den måske kommende regering skal, hvordan skal vurderes? Jeg var være en af til, at jeg overhovedet fandt Liberal Alliance som parti, jeg kunne være en del af, det var at vi faktisk... Jeg synes, vi borger, eller vi prøver i hvert fald at borge for, for åbenighed og den fakta politiske debat, altså være op og være ned, og ikke de der letkøbte sejre, som skidt flygtende på midten, som straks kan få folk op af, af, af stålen. Jeg skal også et debatindlæg på raisonk for ikke lang tid siden, hvor jeg netop pegede på, at den eneste måde, at vi kan få stoppet den der menneskehandel og den mennesketransport der er, det er ved at dukke grænserne og sige til migranterne. her kommer I ikke ind, og hvis I vil noget, så skal I søge om ophold eller asyl fra vores i konsultationer. Men, men, men det, altså, det, det, den bider ikke. Det, der bider, det er, når vi går ud og siger, at lad os skyde dem, eller sænke bådene, eller nogle af alle de andre vanvittigheder som kommer frem. Og hvis jeg kigger lidt på, hvad Neborghil, ikke fordi jeg specielt forholder mig til Neborghil, men hvad jeg kigger på, hvad de kan lave af spalter og få af middelplads, så må jeg bare konstatere, at jeg synes, at jeg har ret i min tese. Vi går efter det ekstreme, og vi går efter det, der er så radikale, vi er sikre på, at der er nogen, der vil klikke på det. Og det er fint. Men så, så former vi heller ikke nogen ordentlig politisk eller en demokratisk debat. Steenhold Mivos, tusind tak fordi du var med, og skulle der sidde enkelte lyttere, som var i tvivl. Så ved, kan vi godt understrege, at trods oplægget, så har du hverken af den opfattelse, at jorden er flad, eller ønsker at skyde flygtninge. Tak fordi du medvirkede. Du lytter til Radio 24:27. I morgen er det første tirsdag i oktober, og dermed er det den dag, at Folketinget åbner. Der bliver taget hul på et politisk år, som med sikkerhed, det tør jeg godt love, vil indeholde et folketingsvalg. Spørgsmålet er så, nu er vi jo et mediemagasin, spørgsmålet er, hvordan forbereder politikerne sig på det scenarie, at vi skal have et folketingsvalg lige om lidt? Med, med hvilke medier vil de nå ud til vælgerne, og hvilke medier vil de gøre alt for at undgå? For at gøre os lidt klogere på det spørgsmål, så har vi inviteret to repræsentanter fra det politiske liv i studiet. Henholdsvis en fra et af Folketingets mindste partier, og en fra det største. Og velkommen til Alternativets kampagneshæb, Esben Slot. Tak. Og velkommen til politisk ordfører fra Socialdemokraterne, Nikolaj Vammen. Tak. Nikolaj Vammen, du skal snart ud i valgkamp. Yeah, I vil gerne have regeringsmagten. Hvad er det vigtigste medie for jer? Vi øh, tænker sådan set, at øh, vi selvfølgelig vil bruge de etablerede medier. Det er jo alt fra øh, DR og TV2 og aviserne. Men jo også, at vi har lavet vores egen øh, digitale afdeling for os direkte at kunne komme ud til, til danskerne. Så det er ikke sådan, at vi har sagt, at DR er vigtigere end TV2, og Ekstrabladet er vigtigere end BT eller noget af den stil. Vi kommer til som Danmarks øh, største parti, og det tror jeg jo, gælder alle partier, og forsøge at komme i alle medier med, med vores budskaber så meget som muligt. Men nu har du jo været med i, i nogle år, både i landspolitik og du er tidligere borgmester i Aarhus, så du kender det her game. Hvis du sådan skal se på det hen over, over tid, i den tid, du har været med, hvad er der så sket i forhold til partiernes øh, berøring med medierne i valgkampe? Jamen, der er sket det, at øh, for det første er der kommet langt flere medier. Øh, man har... Hvis jeg kigger, det er jo en frygtelig tanke, hvor lang tid man egentlig har været med. <laughs> Tilbage var der jo ikke TV2 News, der var ikke sådan en 24 timers formidling. Sociale medier spillede ikke nogen videre rolle. I dag er det måske næsten det vigtigste. Så der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling, som på en gang gør, at man som borger, som vælger, har mulighed for fra morgen til aften at få politisk information men hvor det måske også kan være svært at bevare det for overblik, og det gælder sådan set også for os politikere, at der er så mange informationer i luften hele tiden, og det vil jo i særlig grad være en, en valgkamp. Så det er vel det, der i virkeligheden har ændret sig allermest, tempoet og mængden af information. Og, og man kan sige, at det positive det er, at man som borger let har adgang til at få en masse videre om, hvad der sker politisk, men omvendt kan det også være svært at have et overblik over, hvad det egentlig, der foregår. Espen Slot, du kommer fra et af de, de mindste partier, også et af dem, som sådan ligesom blev, blev berømt, og øh, måske endda også nu steder berøgtet for at føre en meget alternativ valgkamp op til sidste valg. I havde sådan små at on øh, plakater man kunne hænge nedenunder de mere traditionelle valgplakater. Man kan også sige, at af et af de partier, der er mere økonomisk udfordret, hvis man kigger på, hvor stor pengetanken til at føre valgkamp for er. For, hvad, hvad har I i posen til, til det her valg, der kommer i den indværende periode? Ja, så nu spurgte du Nicolaj før om, øh, hvilke medier de vil benytte sig af, og man kan sige, at vi vil jo egentlig bare gerne møde vælgerne der, hvor de er, øh, og, og måske øh, vi har ikke den stor chance for at benytte os af medierne, som, som andre har, fordi vi ikke har så mange penge, som du selv inde på. Øh, vi har jo et, et væsentligt øh, lavere kampagnebudget, så derfor så er vi nødt til at tænke lidt anderledes, øh, og det vi gerne vil, vi vil gerne møde borgerne der, hvor de er, øh, og de er... Jo, alle steder. De er både på gader og stræder, hvor vi øh, rigtig gerne vil ud og tale med så mange danskere som muligt og gøre dem klogere. Vi håber på, at vi kan bruge folketingsfaldet til rent faktisk at, at oplyse folk, øh, så det ikke bare bliver en kampagnekampagne, -kampagne, men rent faktisk en oplysningskampagne. Øh, så er vi født i den digitale tidsalder, øh, så for os så er så den digitale verden og de sociale medier helt naturlige for os øh, at anvende og noget, der egentlig har været en del af vores DNA altid. Og så vil vi selvfølgelig også benytte os af traditionelle medier, eller sige ja tak til invitationer. Men, men er der sket en demokratisering, forstået på den måde, altså tidligere, hvor man var afhængig af at blive inviteret i TV2 eller Danmarks Radio, så, så, så kan det rigtige opslag i dag på Facebook jo dybest set få en, en, en, en et gennemslagskraft, som er, som, er, som er større end det? Jeg ved ikke, om der er sket en demokratisering, for altså, især med Facebook er der jo sket en, en ret radikal ændring her i, i år, i og med, at de har ændret deres algoritme, så, så det er ret svært for politiske partier, virksomheder, interesseorganisationer og når vidt ud. Det kræver også et, et ret voldsomt markedsføringsbudget Og nå ud den vej igennem. Øh, der vil man uden markedsføringsbudget egentlig bare tale til sine egne følgere og ikke kunne nå så bredt ud, øh, som, man, som man kunne tidligere. Så der er helt klart nogle begrænsninger der i forhold til, hvad der har været tidligere. Men der, men der er vel den lavpraktiske ting, hvis man laver et opslag, der faktisk formår at gå viralt, og der er jo folketingsmedlemmer fra også fra Alternativet, som er i stand til at lave de her, de her ting, hvor du faktisk bliver dagsordensætende, og så i kraft af de delinger, der så kommer, så kan man alligevel opnå både ja, gennemslagskraft på de etablerede medier, men også på Facebook, og det er vel også en mulighed? Ja, jamen, helt sikkert, det er en mulighed. Det er ikke så let, let som det har været, men, men det er selvfølgelig stadig en mulighed, og det er noget, vi også helt klart øh, bruger aktivt, altså alle vores kandidater vil jo rigtig gerne være synlige på Facebook også, og det er jo der, et af de bedste steder at møde vælgerne, og især den unge, eller den yngre del af vælgerne, får de fleste af deres nyheder via sociale medier, og ikke via traditionelle. Men man kan jo sige, altså, det rigtige opslag, som I, I peger på, kan jo gå virkelig for alvor viralt. Et godt eksempel på det er jo det, Dan Jørgensen lavede, hvor han gik i klins med Fox News, Fox News som, så vidt jeg husker, har nået mere end 30 millioner Mennesker. Dog ikke alle med stemmeret i Danmark? Dog ikke alle sammen med stemmeret i Danmark, så vil vi øh, få nogle øh, andre <laughs> diskussioner. Men, men det er jo, øh, der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der også var inde og se det, og så betød det selvfølgelig også lidt at en Bernie Sanders øh, delte det på sin side, øh, hvilket gjorde, at en masse amerikanere blev opmærksom på det. Øh, men jeg tror, at sideløbende med øh, alt det, der sker på sociale medier og i de mere sådan, traditionelle, måder at, at komme i kontakt på. Så er der altså også en ting, som ikke har ændret sig igennem alle de her år, og det er, at folk vil faktisk gerne møde deres politikere også i levende liv. Øh, og, og det er jo noget af det, vi kan i Danmark, at der er en meget nær kontakt mellem, mellem borgere og politikere. Og eksempelvis øh, i kommunalvalgkampen, jeg var selv med på noget af turen, der tog øh, Mette Frederiksen rundt i alle 98 danske kommuner. Og det var, tror jeg, øh, vigtigt i forhold til at vise flaget. Og mange steder, når man kommer rundt, og siger folk, har du tid til at være her, og hvorfor kommer du her? Men er også glad for det. Øh, og, og synes, det er vigtigt, at deres politikere ikke bare sidder inde bag borgens mure, men faktisk kommer ud og hører, hvad der rører sig. Men Nicolaj, er det ikke, fordi nu, nu, nu kan jeg godt høre, at du kaster op som den, den store øh, mand på vej rundt i, i, i landet, men, men hænger det ikke også sammen med, at når I rejser rundt i landet, så ved I, I for omtale i de lokale medier? Jamen selvfølgelig er det da også en del af at tage rundt, at der er en lokal interesse. Altså, det er jo ikke et selvstændigt formål. Når øh, Mette Frederiksen tager rundt i Danmark, er der så få som muligt, der skal opdage, at hun er der. Men, men der er altså også øh, den del, at når man går på strøet øh, i øh, de her 98 kommuner eller gågaden, eller øh, i den lokale forening eller ude på en virksomhed, så får du nogle snakke, som du bare ikke får inde i den her lille boble, der hedder Christiansborg og medielandskabet. Så møder du folk, der fortæller deres livshistorier og hvor du også får noget med hjem. Og, og, det, og jeg, jeg siger det bare, ikke for uh, at lave sådan en romantiseret forestilling om, at uh, alt det andet ikke har betydning, men bare for at sige, at mødet mellem mennesker stadigvæk også spiller en kæmpe rolle, og, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Nu inden I to kom i studiet, jeg ved ikke om I hørte det, der da, da talte Andersen og jeg lige kort om øh, din, din partifælde, Nikolaj Henrik Sass, ja. øh, har fået sit eget program i TV2 News, men jo som også her det seneste års tid har gjort sig berømt, i hvert fald i mediekredset på, at han det gider han simpelthen ikke, det der pjat med medier. Altså, han har andet at bruge sin tid på, end at få uforskammet spørgsmål på sådan nogle typer øh, som mig. Er det også den tendens, vi begynder at se, altså at øh, I bare som politikere og som repræsentanter på politiske partier bypasser det traditionelle medie, øh, den traditionelle medieverden? Nej, det, det, det tror jeg i hvert fald ikke er noget, vi vil være interesserede i hos os. Altså, jeg kan sige det er jo også en, en, en, en smart strategi af Henrik Sass, at han på den måde netop får en masse omtale, fordi han er så den første, og formentlig også eneste, der, der gør det. Uh, altså, medierne er jo stadigvæk utrolig vigtige for at nå ud til, til en stor del af danskerne, uh, og er, er stadigvæk med til at, at lave en masse oplysende uh, arbejde for, i forbindelse med en valgkamp. Så, så vi skal da ikke bypasse de traditionelle medier. Uh, Hvad siger og... du, Vammen? Altså, ja, ja, ja. det er en partifælde. Ja, jeg siger, at øh, jeg, jeg glæder mig til at se det program, som øh, Henrik Sass får oh, Det er ikke, ikke det, som, ikke det, ved, det ved jeg godt, men jeg starter bare med at sige til dig, at det glæder jeg mig til at se. Øh, og så synes jeg, det er helt fair, at Henrik Sass har sagt... Han er gruppeformand for Socialdemokratiet. Der er nogle gange om året, han vil gå ud og lave nogle interviews, og så er der i øvrigt andre repræsentanter fra Socialdemokratiet, der går ud og, og snakker med medier fra morgen til aften. Jeg er selv en af dem. Altså, det er mit job som politisk ordfører. For det er valgt uge siden, at vi to uh, senest uh, lavede et interview sammen. Så det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet ikke stiller op til, til stort og småt. Uh, at der så er en gruppeformand, der siger... Det er ikke det, han vil bruge hovedparten af sin tid på, det synes jeg helt Jamen, Lad os glemme Henrik Sasse, og hans, hans, skal vi kalde det stunt, men, men det der med, at man, hvis man gør tingene selv, hvis man laver sine egne videoer, mm. jo slipper om de der spørgsmål. Er det ikke en selvstændig pointe? Nej, jeg synes, det er en selvstændig pointe, at man som parti godt kan have lyst til at fortælle sin egen historie til danskerne om, hvad er det, vi synes er vigtigt. Det er jo ikke sådan, at fordi vi laver øh, nogle Facebook-opslag eller videoer, at øh, den almindelige presse så ikke kører sideløbende med det. Og jeg har faktisk meget stor tillid til, at øh, danskerne, de både bruger øh, den øh, medieformidling, der kommer gennem pressen med alle de kritiske spørgsmål, men måske også engang imellem har lyst til at høre, hvad er det egentlig partierne selv mener? Øh, og også, at det ikke bare er noget, der skal laves på 10 sekunder til et indslag i, i nyhederne, men at man giver sig tid til rent faktisk at forklare. Og det øh, synes jeg ikke, der er noget som helst problem i. Hvis det kun var sådan, at man lavede videoer, og man ikke vil diskutere med, med journalister, som, som I er, så var det selvfølgelig et problem. Men det er jo et både-og. Og så synes jeg faktisk, at det er godt for demokratiet. Hvis man sådan tager går op i, i helikopterperspektivet, og, og skal lege lidt spormand omkring det kommende valg, den teknologiske udvikling er jo gået ekstremt hurtigt, og den er stadig hurtigere og accelererende. Hvordan tror I, den valgkamp, som vi kommer til at se i, en gang i det kommende folketingsår, hvordan kommer den til at adskille sig fra den, vi så op til valget i, i 2015, øh, der, Den bliver helt sikkert meget mere digital, end, end vi har set tidligere. Der har været en, en, en stigende tendens over de sidste øh, valg, der har været både til kommunalvalg og, og folketingsvalg, med at, at man har brugt de sociale medier i højere og højere grad, og også digital markedsføring. Og nu kan man jo i højere grad end tidligere målrette sin digitale markedsføring, så man kan gå ind og, øh, og annoncere øh, benhårdt efter politiske modstandere, eller nogen, der måske er, ligger tæt på ens egne synspunkter. Det tror jeg, vi vil se rigtig meget af øh, i, i den kommende valgkamp, at man vil gå benhårdt efter sådan nogle vælger, der ligger meget tæt på en, men som faktisk sympatiserer med et andet parti. Og nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge, fordi man taler så meget om det her med, bliver det en præsidentvalgkamp? Og nu er vi jo så politikeret, at vi i dag har besøg af repræsentanter for to, statsministerkandidatpartier. Uh, vi tager det største først. Det er Socialdemokraterne, og måske også det mest men det skal vi ikke dvæle ved her. Og så er der også dit parti, uh, Alternativet, som jo faktisk også stiller med en, en statsministerkandidat. Hvor meget forventer du, at det bliver den her præsidentvalgkamp? Og så kan man så filosofere over, hvor meget UFL kommer ind i den kamp. Men hvad, hvad tror du? Uh, jamen, det er jo... Uh... Præsidentvalgkampen, det er jo også noget, der har været stigende de sidste mange år, at det er blevet mere og mere et fokus på, om det skal være den ene eller den anden side, der skal administrere det system, vi har kendt i mange år øh, i Danmark. Øh, og der er det, at vi er gået ud og sagt, at det, det er lidt for fattigt for demokratiet, at det skal handle om det. Vi vil hellere have, at det handler om politik, og ikke så meget om personer, så vi kommer til at snakke om, hvad er det for en politik, vi gerne vil have. Og så vil vi også gerne give danskerne en mulighed for rent faktisk at have et alternativ, et reelt alternativ til de to øh, muligheder, der har været hed til. Men det er så det politiske svar. Jeg kan ja. godt tænke mig sådan ud fra en medievinkel at høre, I stiller, med en, øh, I stiller med en statsministerkandidat. Gør det, at alternativet forventer at blive behandlet på lige fod med Socialdemokratiet, der jo også stiller med en statsministerkandidat? Øh, det, så, det er svært at sige, om, om, vi, øh, om vi forventer det. Øh, vi, vi vil da håbe, at vi gør det, men der er da ingen tvivl om, at, øh, at der er en, øh, en større øh, sympati, eller måske ikke sympati, men der er i hvert fald, en større anerkendelse af de to traditionelle statsministerkandidater, end der er vores. Men vi vil da være håbe på, at, at Ufelberg vil blive behandlet på lige fod med de andre. Det vil næsten være, være synd, hvis ikke han gør det, når nu han rent faktisk har, har budt sig til og tilbudt sig. Præsidentvej, Nikolaj, Vammen? En gang og... til. Bliver det et præsidentvalg, eller? Det har jo typisk været sådan de seneste gange, at man har koncentreret sig meget om de to, der har en reel mulighed for at blive statsminister. Og det er med alle respekt for, og jeg synes, det er jo øh, alternativs øh, souveræne valg, at man præger man, øh, på, på Uffe Elbæk som, som sin statsministerkandidat. Men så er der øh, jo nok øh, to, det kan blive. Det er enten Lars Løkke Rasmussen, eller det er Mette Frederiksen, øh, der har mulighed for at, at samle tilstrækkelig opbakning. Men, men... Og der tror jeg, at der, der vil være en stor, øh, stor interesse omkring det. Men så bliver det da interessant at se, fordi der er jo det er jo ikke alene alternativet der, der stiller med en, en statsministerkandidat det gør jo også og nye borgerlige også og, så det er, på den måde bliver det jo en, en anderledes valgkamp end vi har set men, men... hvis du til sidst synes du altså bare helt konkret jeg ved godt, du ikke bestemmer det, men hvis du skulle bestemme skal øh, Ufeldbæk så med i partilederrunderne jeg synes helt bestemt Ufeldbæk skal med i partilederrunderne ja, men Jeg mener også statsministerkandidatrunderne det, jeg ved ikke endnu, hvordan øh, nyhedsstationerne har tænkt sig at bygge de debatter op. Øh, det må de komme med et udspil til. Øh, jeg tror, at man bare må sige, øh, at der er to, øh, det kan blive, og så er der nogle andre, der har meldt sig på banen. Og hvordan de, øh, når man sidder ud på DR og TV2, øh, arrangerer deres debatter, det har jeg tillid til, de selv finder ud af. Nikolaj Varmen, politisk ordfører for Socialdemokraterne. Tak, fordi du kiggede forbi ja, her tak. og talte med to rigtige journalister. Ja, det var nøjeligt, så Tak for eksempel tak, og i lige måde, det var hyggeligt. <laughs> og øh, også tak til dig, Esben Slot, kampagnechef i Alternativet. Det tak. Du lytter til Radio 24 /7. For et par uger siden lancerede regeringen initiativ for at hindre forsøg på at plante usande informationer og historier i medierne for på den måde at påvirke en vigtig beslutning. Altså et politisk initiativ rettet, rettet direkte mod fake news. Samtidig har Facebook indledt et samarbejde med mandag morgens øh, website Tjek det, der skal bistå med også at bekæmpe fake news. Men er der overhovedet noget at bekæmpe? Ikke hvis man spørger professor i journalistik på RUK, Mark Ørsten, fordi ifølge ham så er fake news godt nok noget, der bliver snakket meget om, men det er reelt ikke noget, der findes i danske medier. Må gøre din hvad er nu det for noget alle snakker jo om det her fake news Ja, det gør de jo, men det de jo især snakker om, det er jo fake news på de sociale medier, og der hvor man især snakker om det, og der hvor vores forskningen kan vise, at der har været masser af den slags, det er jo først og fremmest i Amerika, og så også delvist i England, og så har man også i, i nogle valg andre politiske debatter i både Spanien og Frankrig og Tyskland fundet beviser for, at der i hvert fald på de sociale medier er beviser for, at fake news finder sted. Men i de traditionelle nyhedsmedier, der ser der altså noget anderledes ud, og det er dem, vi taler om, når vi siger, at der i Danmark ikke er særlig meget fake news. Men kan man så sige på den måde, at fake news... Fordi det bliver jo meget tit brugt i den politiske og også den journalistiske debat. Altså, er det bare blevet til et skældsord, eller hvordan? Altså, fake news er blevet til et ord, der i hvert fald inkluderer utrolig mange ting. Og det er jo en af problemerne ved fake news, at næsten hver stemme, der taler om det, har sin holdning til, hvad fake news er. Når vi nu snakker sådan politiske initiativer, for eksempel i Danmark eller på EU-niveau, så er det jo mest fake news forstået, som skal vi sige nok mest russisk propaganda, altså bevidste valg for fremmede magter, på at influere valgkampen i et andet land. Det er nok det, som regeringerne og de politiske institutioner fokuserer på. Men for borgerne, så betyder fake news jo mange andre ting også. Men hvis vi nu prøver at se på de etablerede medier, så har du sammen med nogle kolleger netop skrevet en, en, en rapport. Og at den fremgår det, hvis man skal pege på bare, bare... Hvis man finder bare et eksempel på fake news i danske medier, så, så, er, så toner det her eksempel med, at nogle russere har påstået, at Dan Jørgensen at politiker politikere, frem, frem, politikere på, hos Socialdemokraterne foreslog, at der skulle være dyre bordeller. Men en selvstændig pointe i den sammenhæng er vel også, at den måde, det eksempel blev fremhævet på i medierne, var, at det blev nævnt netop som fake news. Ja, nemlig. Det beviser, at man skal ud i sådan andet eller tredje led for at kunne finde eksempler på fake news. Det er jo så eksempler på fake news, der rent faktisk omhandler Danmark. Vi har ikke fundet, jeg kender ikke nogen, der har fundet decideret eksempler på fake news, altså hvor at traditionelle nyhedsmedier har lavet historier, der bygger på, på ting, som siden, siden har vist sig at være forkerte. Det har man eksempler på i både England og Amerika, hvor øh, der er blevet bygget historier op på tweets for for eksempel, at den der russiske trollefarm, som der bliver talt så meget om. Men jeg kender ikke til eksempler på, at det skulle være sket i danske traditionelle nyhedsmedier. Men det er jo ikke mere end en par uger siden, to-tre uger siden, at regeringen, jeg tror sågar statsministeren var med til pressemødet, øh, lancerede et, øh, et tiltag mod fake news. Det du siger mig at gøre, Sten, er det i virkeligheden, at det er, det er overflødet? I hvert fald, hvis man kigger på de traditionelle nyhedsmedier, men der hvor tiltagene jo rækker sig ind, det er jo også fremover. Altså man tænker på det kommende danske valg, hvor man gerne vil være med til at sikre, at der ikke går noget galt der. Der kan man jo sige, at netop som jeg tydeligere indslag lige talte om, at den næste valgkamp ville blive mere digital end den foregående valgkamp. Og på de digitale medier, der kan man sige, at der er jo masser af mulighed for at påvirke danskerne. Der er det sværere for os forskere at komme ind især i Facebook-featsen og se, hvad der egentlig foregår. Men mulighederne er initiativ, som statsministeren kommer med, som også EU kører med, er jo rettet mod især valgkampe. Et af problemerne ved begrebet fake news er måske, at i daglig tale, i hvert fald i nogle kredse så er det jo også blevet til noget, der rummer skarpvinklede nyheder med et politisk afsæt. For eksempel vi mange jo hævde, om det er rigtigt eller forkert, skal jeg ikke sætte mig til domsover, men for eksempel, at den korte avises, nogle af deres artikler vi være i en form for i anførselstegn fake news, måske også det, man ser fra newspeaker, måske vil nogen på højrefløjen hævder, hævde, at jamen, måske Piu, Piu eller nogle af de andre mere sådan, skarpvinklende partiorganer, de også producerer en form for fake News. Altså, hvad vil du sige til den indvending? Jamen, det er sådan set ikke nok. Altså, i den rapport, vi har været med til at lave, der har man lavet en række forskellige betydninger, som, som, som skal stå for fake news. Uh, til det, der er noget, der hedder fake news, som dårlig journalistik. Uh, der er fake news, som opdiket historie med kommersielt eller politisk sigte. Der er overskrifter, der ligner journalistik, men viser sig at være reklame. Der er også satire, for det der er der mange, der tager fejl af. Og så er der sådan en miskreditering af andre medier ved brugen af termen fake news. Og man kan sige, vi har spurgt publikum, hvordan de oplever det, og der er altså ikke så mange der oplever, skal vi sige, den form for fake news der er politisk motiveret der er mange der synes de oplever dårlig journalistik og der vil måske den kategori som du lige nævnte der falde ned i der hvor folk er utilfredse med der er for få kilder, det er kun socialdemokrater vi hører på Piu, Piu. det er ikke god journalistik, sådan typer af kritik er der rum for, dem er der i vores spørgsmålundersøgelse relativt mange danskere, der føler at de har oplevet i løbet af den sidste uge. Det er det, vi har spurgt om. Der er 34 procent, som mener, at de har mødt fake news i løbet af den sidste uge, hvis man forstår fake news som dårlig journalistik. Men, men er fake news bare blevet et, et modebegreb? Det er det i allerhøjeste grad, og det er også blevet et begreb, hvor man kan sige, at en masse aktører ser nogle fordele i at bruge det. Donald Trump bruger det på sin helt egen måde. Omvendt i skal vi sige, andre dele af den vest i verden er det jo nærmest blevet brugt som noget, man skal kæmpe imod for at vise, at man er en god og anderledes politiker, der i virkeligheden vil, vil, vil demokratiet det er godt. Så fake news er jo præcis, hvad man har lyst til at gøre det til, og det er jo i høj grad noget af problemet ved det begreb, og derfor anbefaler mange også, at man skal vi sige, på det begreb, reelt taler om enten dårlig journalistik eller politisk propaganda, hvis det er det, man mener, når man taler om fake news. Nu, nu talte du om før, Mark Ørstien, at ser man på de etablerede medier, så er øh, fake news reelt ikke eksisterende, men derimod på sociale medier, øh, Twitter, øh, Facebook, der, der trives det. Hvad kan man gøre for at komme det til livs på de medier, hvis man overhovedet Jamen... kan gøre noget? Man, man kan gøre mange ting, altså dels er de, skal vi sige, vores teknologiudbydere, altså Twitter og Facebook, er jo begyndt at gøre noget, man kan sige måske efter en lidt sent start, men de er jo begyndt at gøre noget, og de lukker jo en række, øh, hvad de definerer som meget åbenlyst falske øh, konti, og det er klart. Man kan ikke komme langt uden dem. Derudover så kan journalister jo gøre meget, fordi de historier, som har spredt sig fra sociale medier ind i traditionelle medier, og så har vist sig at være fake news, det er jo sådan nogen, hvor man basalt set bare har lavet noget clickbait, hvor der har været en eller anden fantastisk spændende sådan noget. Det var dog dejligt. Og så ikke nødvendigvis givet sig tid til at, at tænke på, om det så også var sandt. Og der kan man jo selvfølgelig som journalist, især hvis man arbejder med hurtige nyheder på forskellige typer af, af netmedie- øh, stoppe sig selv og sige, nu nærmer vi en valgkamp. så skal vi være utrolig opmærksomme på, hvad der egentlig foregår, og hvilke typer af historier, vi viderebringer fra de sociale medier. Mark du, du er professor ude på RUG, der jo uddanner øh, nogle af vores kommende kolleger, altså ja. kommende journalister. H hvordan oplever du bevidstheden omkring øh, fake news blandt øh, de kommende journalister? Vi oplever, at det er noget, som der har talt utrolig meget om, men som også opleves som et lidt diffust øh, problem, og hvad er det egentlig, man kan gøre ved det, og hvem er det egentlig, der, der er ansvarlig for det. Så det er noget af det, vi prøver at fortælle de studerende. Og så prøver vi jo også at lære de studerende at høste fra de sociale medier, altså også med videnskabelig hensigt, så de ligesom at blive bedre til at lave kildekritik på de sociale medier finde ud af, hvad er det her, hvilke tank kan der være på, at det her opslag kan være for eksempel udtryk for fake news. Mark Gørste, professor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du er med. Så tak. Du lytter til Radio 247. Jeg kan jo sige, Henrik, for, for mit eget vedkommende, jeg, jeg står og laver det her. Du laver Rukoko penge post. på fake news? <laughs> jeg laver penge, og det værste er faktisk helt rigtigt, det her, det er, at altså, nyhedssatire, det som Rococo-posten laver, altså satiriske falske nyheder. Det, det kalde, vi kaldte det jo fake news i gamle dage, men det har vi simpelthen holdt op med, nu kalder vi det nyhedssatire. det er fordi, så jeg er simpel... mainstream, det der. <laughs> fake news. Jeg er simpelthen, simpelthen blevet ringet op for å, å, å, at blive udspurgt om, hvorvidt uh, det fake news, jeg lavede, det var et samfundsmæssigt problem, og det er altså ikke noget, jeg har oplevet, før uh, der pludselig sket forvekslinger med det, som, uh, som åbenbart nogen russer har gået og lavet, så, så det er bare sådan et, et eksempel fra min egen øh, lille verden. Og så er det jo Mikkel 1. oktober i dag. 1. oktober 2018 og dermed er det, hvis jeg ikke husker helt galt, præcis 30 år siden at øh, TV2 Gik i luften for første gang. Ja, ja det var, jeg mener, det var Samuel Racklen. Det var det. Meget nemlig. ung Samuel Racklen, ja, der tonede, var yngre. tonede frem øh, på, på nyhederne første gang. Jeg kan huske, at jeg sad og så det som niårig, har jeg været på det tidspunkt. Jeg glædede mig mest til at se reklamer. De var programsat på det tidspunkt, reklamer, man kunne se 1920. Ja. Der kom der reklamer, og det glædede jeg mig rigtig, rigtig, rigtig meget til, for dem kunne man ellers kun Jamen, se biografen. Øh, men men det, vi, vi kommer jo ikke en hemmelighed, begge to fra Aarhus, Mikkel, og, og Aarhus, det var sådan et, et sort punkt på, på medielandkortet, fordi vi, vi var for langt oppe i Jylland til, at man kunne se tysk reklamer, og vi både for langt vestpå til, at øh, vi kunne se øh, svensk tv. Så, så det var øh, simpelthen et... Øh, et sort punkt på, på, på kortet der. Men, men vi snakkede lidt om uh, Mikkel, inden i gang. TV2, hvad, hvad har det givet os? Nu har vi virkelig sådan så meget lang tid tilbage, hvis man sådan lige skulle. Ja, vi vil virkelig ønske ikke? Lykkøjeulet, som jo vender tilbage. Er. For, for, jeg ved ikke, om det er permanent, eller for en kort bemærkning, men uh, der er jo en helt ny generation, som kan, kan opleve glæden ved at se folk vinde en plate. Det er jo, mm. har jo været savnet i. <laughs> jeg ved mange ikke, om plæten <laughs> kommer, kommer tilbage. Lad os håbe det. Og så er der jo selvfølgelig uh, en anden. Altså man kan jo sige, noget af det, TV2 gjort, det var jo, at de havde ikke det store budget til sport. Ja. Og det er ikke nogen hemmelighed, så de opfandt jo nærmest deres egne, eller populariserede deres egne sportsgrener. Tour de France, som de jo lancerede var jo en af dem. Ja, altså, Tour de France, skal vi ret, skal være ret, Tour de France fandtes jo trods alt før Det fandtes før TV2, TV2 men det bare var, lige, nej, bare var ikke var lige, stort i den offentlige nej, bevidsthed. i hvert fald ikke i Danmark. I Danmark. Damehåndboldt for pokker, det er jo om noget TV2's. Det må man sige, det må man sige. En stor succes. Jeg har været ansat på TV2 en gang, og som ung, øh, relativt ung øh, re og helt nyansat øh, reporter, der, der vil jeg jo sådan ligesom gøre gerne gøre mig gældende på et redaktionsmøde. Jeg stadig huske mit første redaktionsmøde, hvor jeg sådan sagde, ah, er der ikke for meget håndbold her på stationen, når jeg anførte det? Hvorfor også der er al den værdækning? Og så bliver der rigtig stille. Altså, fordi er der noget, man ikke kan hilsæt sige, sætter spørgsmålstegn ved på TV2, så er det værdien af værdækning og damehåndbold. Nej, det må man sige, den har de jo holdt, øh, holdt trofast ved lige siden da. Og så synes jeg en anden ting som, som TV2, og det er måske sådan TV2 som brand, man måske skal nævne, som, som er en, en, en ret overraskende øh, opfindelse, de det er jo faktisk TV2 News. Alle, kan jeg jo huske dengang det blev lanceret midt i, midt i nullerne på et tidspunkt, hvis jeg husker ret, mente jo, at Danmark var en alt for lille, både øh, sådan, nyhedsmæssigt og mæssigt til at du kunne have en 24-timers-nyhedskanal. Men det er jo faktisk gået rigtig godt. Ja, altså det, det, det var jo brumlebilen, der, der ikke øh, burde kunne flyve, men, men kunne flyve. Altså ja, de sagde jo dengang øh, i 08, at der ikke var nyheder nok i, i Danmark til det. Det er jo så... Jeg vil sige, nogle dage, når man sidder og kigger på TV2 så er sådan set tilbøjeligt til at give kritikeren ret. Der er ikke nyheder nok til at sende en nyhedskanal uh, round the clock, men, men uh, i andre, andre, på andre tidspunkter, der kommer den jo i den grad til sin ret. For eksempel så sent som i, i fredags, da æ, landet var lammet af en politijagter, der, der synes jeg, at det er jo sådan, det er jo sådan en, en stjernestund for TV2 News. Og så må man jo så sige, at så har de også de, de selv samme, jeg tror, du kaldte dem opgejlede. der er jo også noget, som man har vist sig utroligt effne til faktisk at kunne bruge til at udfylde store dele af sendefladen. Men det var alt, hvad vi havde i Q&A i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersen i Teknikken, der sad i Kasper Isgaard. Og måske kommer Henrik Kvartrup i studiet i ført Hættetrøje næste uge. Tak for i dag.